qraqatna fi bin wa min fuhadi hina barak jatto ya rab al aini hadi wa intashat ruhi wa sarat dam'a ya rabbi ya lebbi khudh bi qalbi min rashadi shota culturale realiteti ngadjilani io presento le geratun Taka po i kpaglihina Allah dhu sene tine pëgandheiri sallallahu alaihi wasallam Ghahoja i deruar zekhiriya chazimih Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika Muzika انتاج روحي وصار الدمع رجي يا دليل حب قديم العشان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقباه للمتقين ولا ضانا الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين Falem dërimi të kanë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, më shira Allah që obi pegamerin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wa sallem, bishok të ti dhe mbite gjithë mëslimanet. Ju jo përshëndes me përshëndetin islamet, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa brakat. Elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të bimin tonë të bëjtë breqet shumë. Ashtër sikur që elusim Allah subhanahu wa ta'ala që të në mëndësaj, me më mësuën nga libri Allah dhe sëneti pegamerin sallallahu alaihi wa sallem. Këmë zgjedh me lene Allah, subhanu të ala, personët e me folën bitemen të kapurit për librin e Allah dhe sënetin e pejanderit, sëllallahu aleyhi wasallim. Nga se rëndësia e të kapurit për Koran dhe sënet është e maghe, dhe se besimi imani njerit nuk pralohet e Allah nëse nuk është në përputhje me librin e Allah dhe sënetin e pejanderit, sëllallahu aleyhi wasallim. Dhe besimi njërzive, besimi muslimanve, besimi atyve cilët e mësojnë kër anën dhe sënejtën e pega meri sallallare sallem Nuk u vlejnë, nuk është i pranum të Allahu Nësa ata të cilët besojnë, nuk gjykojnë me livrën e Allah dhe sënejtën e pega meri sallallare sallem Në të gjitha fjallet e tyre dhe veprat e tyre Pra imanin duhet me mësua fillimisht dhe imani ju në besimi islam do të me qenë përpudhje me libri në Allah dhe sënitin e pegameri sëllë dhe leo sëllë musme pas kunderthanja apo kunder shtime dhe këtë iman që e kemsu e që është përpudhje me sënitin e pegameri sëllë dhe leo sëllë do të me qenë edhe praktik me punua me qëtë iman që e kemsu me libri në Allah dhe sënitin e pegameri sëllë dhe leo sëllë dhe në të gjitha veprimet në të gjitha punët Gjukatës më steje dhe punve tua duhet me qenë lible Allah dhe sënit i përgamerit sallallahu aleyhu sallim Ju e dini se për e gjonat e më të vukta, derit e gjonat më të më dhaja Dinja Allah, që liat i islam ka para par regulla, për shemë Nëse dojnë me hongër buk, përgamerit sallallahu aleyhu sallim dhe Allah subhanu Alla në kam su se si duhet me hongër çka lejohet me hangë, çka nuk lejohet me hangë, si duhet me hangë, me cilën dorë duhet me hangë, çka duhet të them fillim të bukës, çka duhet të them përfundim të bukës. Edhe më thjesht, edhe më timta, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na kam thosur se edhe kur donë me kryen e volë fiziologjike, ku do të më shkojë me kry? Mos më qen vendi i hapur në fush, ku të shohin njerëzit, mos më qen ka ona afrimës me me, me, me jutet edhe tëshat me urinu ullur për shemur me përdor ujin pas ulinimit me thonë doanë para se me hinë vëthej me hy me kamën e majt me dalë me kamën e djath me thonë doanë me si që dashdi me thonë për gjitha punt matim të shëriati i Allah të ka prun regula si bëhat kjo dhe si veprot dhe këtë i mënë që i kemsu pa tjetër do të me qitë në praktik me punua shtë të sigur ka thonë Allah dhe pega mirë sallallahu më dhe të vazhdojmë ka gjanat matë mëdhaja si përshemull që është namazi, apo e qërimi, apo se qati, apo haji, dhe në vepra, veprimit më dhaja, dhe për këtu Allah subhanu të të la ka saktur regullat, pra namazi Allah e ka saktur kohen, se kur du të me falë, e ka saktur njëmën në rëqateve, sa du të me falë, e ka saktur këndimin, se shka du të me lezuën fillim, e ka lezuë, saktur kur du të me dha selam e kështu më ratë, pra gjërimin Allah ka fillu, e ka saktur kur me filua, ka saktur kur me mbaru, pra, Libri Allah të kapurit për Kur'an dhe sunet do në të thot se gjithë praktika a jote, gjdo veprim i jote do të me qenë në përputhje, gjykim më stej dhe veprim i tonë me qenë Libri Allah dhe sunet i për Amiri, sallallare, sallam, përveç në politikë jo, politikë do të me pëllu me ligje tjera, shtetë kështë do me bëndë, depotetë, parlamentë, ata së zbonë me pëllu me Kur'an, me thëmë do të me pëllu me qela ligje, Kjo është gjoja më e madhe. Nëse duhet të ndvecim është ku me ligjin e Allahut dhe së shenjtë në pejgamberin e Sallallahu Alaihi dhe Sallam. Shikakojton dikush se shteti do të më bëj me ligje tjera përveç ligjit të Allahut dhe fjalës pejgamberisë Sallallahu Alaihi dhe Sallam. Nëse më ha ngur dhe më pli duhet, sikur ka thënë Allahu në pejgamberin Sallallahu Alaihi dhe Sallam. Shikakojton ti për me rregulluar jetat e krerit muslimanëve lejohet me ligje tjera përveç ligjve të Allahut. A bënon kur më dëshmojt? Jo, a vënim bon vetëm me kom diaht? Jo, a vëmë bon mëse jo. me përdor ujën pas krizës nevojes? Jo. E pse më gjikua me diçka tjetër në parlamenta që bën përveç ditë Allahu subhanahu wa taala? Fjalërat <gjana> e thjeshta pra, thos nuk bën, kurse gjërat esenciale thos e bën. Pa çdo aspekt i jetës, gjykim mestejë dhe veprimet tua duhet të më qen libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në të gjithë jetën dhe nuk lejohet për asë një njëri në përgjësi dhe për asë një musliman në veçanti që të largohet apo të veqohet nga të gjykuarit me liblën e Allah dhe të punuarit me sunejtën e pejamirit, sallallahu aleyhi vësallam. Themi për njërzit në përgjësi, përshkakse edhe jahudit dhe kryshteret, dhe të gjithë njërzit e kanë obligim me gjyku me ligjën e Allah, kretë dë njënjëja, Për shkak se Kur'ani nuk është vetëm për muslimanët. As Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është vetëm për arabët apo për vetë ata që janë muslimanë. Po për këtë dynjë ne ka thurë Allahu subhanahu wa taala, "Dhe ti e ke obligim me të qikur dhe me punuar librin e Allahut dhe sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Ti je njerëz në përgjysë dhe muslimanët në veçanti nuk i lejo atë kërkuj për e muslimenve, me dalë mbi shëriati në Allah subhanu wa ta'la ta dhe me punu e si pas dëshirave të ti. Si po shemull që ashtë në djekja e epsheve, apo në djekja e dëshirave, apo në djekja e ligjeve të kufrit e të tjera. Pashkak se të gjitha këtu, thot janë shirkë dalë nga dinja Allah subhanu wa ta'la. Ta Pashkak se Allah subhanu wa ta'la ta ka thëmë Quran, يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا قال الله سبحانه وتعالى ايت ت الى مسلمه اطيعوا الله واطيعوا الرسول Në nështronjë një Allahot dhe në nështronjë një pegamerit sallallahu aleyhu vësallem Ollin amri minkum dhe prisëve u dhe hesëve nga mesi i juaj Fënë të nazatën fishejnë Nëse binin dilemë këndështim mëndëni që është i mëndëni mësejle Fërët dujnë Allahi u arë rasul Shkanin në gjëkatat e kufrit dhe zgjidhni O in in kun tumo'minun billah, nasebesani Allah mos shkoni këtu. Po gjykoni me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse besoni Allahun dhe ditën e fundit, veli ke hayrun, për shkak se kjo është më e mira, ahsanu ta'wila dhe është forma përfundimi për, për kryerja zgjedhja më e mirë. Fillimi është në këtë ayat dësheroj me i ba disa komente sipas Komenteve që i ka ndonë djetarë të elusinitit dhe gjematit E para Shprejhje të gjuhë sara Ba Allah subhanu të ratat oju musliman E ti u Allah O ati u Rasul Në nështronjë një Allah Dhe në nështronjë një pegameri Fjallën në nështrim Allah ka përsërit dyherën Me njëti na jet E që nuk është prej zakonit A Allah Nuk është prej msimeve Prej libri A Allah Nuk i përsërit fjallët Nuk është adet në Kur'an, më përsërit fjalë ka 2-3 herë. Në Kur'an vjen një fjalë, edhe tjetra, nëse është ngjashme nuk përsëritet ashtu, se s'ka nevojë, sa ai që fol rëndë shumë, dhe e dgjuan mirë, një fjalë nuk e përsërit di sa herë. Mirë, po po çdo rast ai ka shprehje veçanta. Dhe Allah subhanahu wa taala normal se ka asnjë Kur'an në arabisht në tast. Dhe nuk i përsërit Allah fjalën, vetëm se kur është shumë e rëndësishme, që nuk vën pa e përsërit, Allahu e përsërit. Për shemblë Allah subhanu të la ka thënë Kur'an Për qafirat Ha entum U la i tu hibbunehum U la ju hibbunehum Ja pra Ju po i doni qafirat Kur se ata nuk ju don juve O tu minune bil kitabi kullihi Dhe ju dhëtë Allah E besoni libren atin vet të gjith Librat që ka të zbjit përfama me i besojnë Dhe nuk ka thëhonë A kurse ata nuk e besojnë libre në juve, se s'ka pasë nevojë, për shka këse në fillim Allah ka thonë, ju i doni ata ata s'ju dojnë juve, ju i besojnë i libre në atënve, ata se besojnë i libre në juve s'ka nevoj me përmejnë këtu, për shka këse djetë për e fjalinës tjetër, se Allah këtu ka spjegu, ju i doni ata s'ju dojnë, ju i be e besojnë i libre në atënve, dhe vetë kuptohet që ata nuk e nësër libri në juve s'ka nevojnë me përsërit fjallit kërse këtu ka përsërit Allah ka thonë aty u Allah nështronjë një Allah u aty u Rasul edhe në nështronjë një pegamerit Allah ka pasë mundësi me thonë në nështronjë një Allahut dhe pegamerit pa thonë nështronjë një Allahut edhe në nështronjë një pegamerit mirë pa po ka pru fjallit nështrim dyre kur ka arqësha të udhëhesit nuk e ka ka pasurit ka fjalë ka thonë uli i amri minkum na nshtrojni ne allahut dhe na nshtrojni ne pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe prisave te juve nuk ka thonë dhe na nshtrojni prisave te juve po shkakse na nshtrimin daj allahut dhe na nshtrimin daj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka zgjidhje s'kam mundi si me thonë po ose jo ja. Vetëm kime thonë po, ka thonë Allah, pa tjetë në minë në nështru, ka thonë për jam në në nështru, vë ullin e mëri minkum, ku se prisëve nga me si juve, nuk ka thonë në nështru njëni, po vetëm e ka prua lidhë zemë uë, dhe, për shkak se këtu ka munë si këtënve mjë në nështru edhe ka munë si musë mjë në nështru. Kur ka kanë mirë, ma haqë dhe më të drejtë, ina nstrohemi. Kur ka kanë mirë, nuk janë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk punoj me librin e Allahut, nëse është gjimna po shkak, por kufor janë tjera tjera mesaje, nuk i nstrohemi dhe nuk i pasoj. Pra dallimi, pse nuk ka shpreha në nstrohuni te prinsip kaor dyerat e Allahut me pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose sektin ve patjetra Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, duhet më në nënstruse s'ka zgjidhje, kurse prisja ve nga mesi juaj Nënshtrohemi kur gjikojmë me librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam, dhe nuk i nënshtrohemi kur janë në gabim. Dhe mësimi tjetër nga kjo ajetë se Allahu subhanahu wa taala ka thonë wa ulil amri minkum. Edhe Prisave nga Meshi juaj nuk ka thonë edhe Prisave tuaj. Dhe këtu ka lidhje me urgjit kursin i bin fie. Allahu nuk ka thonë Dhe në nështronjë një prisave të ju Prisave tuaj Po ka thonë në nështronjë një prisave Që janë nga mesi juaj Që do në të thotë se ata që janë nga mesi juaj Janë musliman Dhe prisave që janë nga mesi juaj Nuk kanë kufër As nuk kanë shirkë Janë musliman Ashtë obligim më ju në nështru Kurse prisave të tonë Të silet nuk janë musliman Kanë kufër dhe shirkë Nuk ashtë obligim më ju nështru Por ashtë obligim me i n kondashtuv. Fa ta Allah subhanahu wa taala vazdim me ta'yidet fenna nazatum fi shay'in faruduhu ila Allah wal rasul. Nese keni ndali polemik rreth ndonjë vepre, atëra polemikën dërtin hallin e juve, kthene te librat e Allahut dhe suneti al -all e pejgamberit sallallahu alaihi wasem, aty gjeni zgjidhjen. Aty gjeni zgjidhjen, nese jeni prej atyre të cilët e besoni Allahun dhe e besoni ditën e Kiametit. Por se nëse nuk jeni pri atyme që e beson me Allah Dhe ditin e fundit Shkani zhjithin e për venet të kufrit O kalë Allahu Ta'ala Po ashtu Allahu Subhanu Wa Ta'ala Ka thonë O atesimu Bi habli Allahi Gjemia O la te ferruku Kapu një të gjith Për litarin e Allahu Subhanu Wa Ta'ala Dhe më së përqani O dhkuru nja me të Allahi Aleikum Dhe kujtoni Mendoni Të mirat që Allahu ju ka dhon juve Idhkundum adaa kur i shit ju armish projdëdot allah sahabeve shokët e pejgamberit ase me salve dhe magjive apo an salve veçantë bashkë me hasanet me dine kanë pasë armisi me zveti fisi efs dhe fisi hazrejsh kur ka ardhen islami ataj ka bashku dhe ka vlasnu thotë Allah prakujtoni mirësi të jume se ju kini qenë armish me zveti kur kini qenë papesim tal fe elle febejnë kulubikum kurse islami Allah ju ka bashkuat zemrat fe asbahtun bini ametihi i kohana dhe me mirësi në Allah qeni pa vlasni musliman vë kundum ma ala shefa kufretim minen nari fe ankadhe kum minha kini qenë në Në stëm për mejronë zjarën Hazelin i konë me hien në gjahenem Allah i ka pështua Se me pas vdek me kufur Pa javëquë Allah i manin Edhe islamin që shkua në gjahenem Edhe namos me ne pasju Allahu imanin dhe islamin, kish me hin xhehenem, analus me Allahun qe t'na merr shpirtin me iman dhe me islam, e alus me Allahun me na chuen xhehenet, se te Allahu subhanahu wa taala qe nichen hazr me hin xhehenem, Allah ju ka pshtuar pe xhehenemit. Kedhalik yubayinu Allahu lakum al-ayat, lakum ayatihi. Allah kosto jafsharon juve ajetet. Fialetina la lakum tahtadun, pra nalno mendoni se ndoshta ozozon. Një hadithë të cilën e ka transmitu ibn i Gjeridhi dhe të tjeret nga ibn i Mesudi, radiallahu angu. Në sëqarimin e fjales o atësimu bi havli lahi gjemi a. Komendin e fjales a Allah dhe kapu një për litari në Allah të gjithë, ka thonë. Litari Allah dhe është libri Allah dhe Kur'an e. Dhe Allah subhanu tala ka urdhnu që të kapëmi për libri në Allah dhe të bashkohemi rëhti. Pra të jemi një grupë, të jemi një umet. Edhe ka ndalu, Allah subhanu t'ala, që të bajmë grupa t'jone. Edhe të përqahemin me zveti. E të pasojmë epshet e tona bidatet edhe dëshirat. Pashkak se njëni prej sahabive përgamerit sallallar e sallem e trasmeton një hadis e përgamerit sallallar e sallem ka thonë, për gëzoni, gëzahuni, edhe merë një myshdë Pashkak se ju thuni, la ilai la la Muhammad Rasulullah. Gëzoni shumë që ju jeni musliman. Për gëzim i malë se ju jeni musliman. Shokte pega meri së rëse më thënë gjithë se si du të më gëzua ja Rasulullah. Tha pega meri sallallallahu a sellem, më dërtejtë kjo kur anë, është prej anës e Allah subhanu wa ta'la, ta kërse për juve mbetet me besu dhe me zbatu, me, punua, me punu me te. E nëse ka pëni për librën e Allahutë, Lën të dhallu Vë lën të hluku Ba'dehu ebeda Nuk kini me humben As nuk kini më shkatru e kur Nëse ka përni Për nëni me Kur'an Besoni me të dhe praktikoni Atere kur nuk kini me humben As kur nuk kini me u shkatru Pashtu Imam Taberani Ka të resmetua në librin e ti Se Allah subhanu wa ta'la I kan dalu e rabrit e ti musliman që të përqaën në grupasjonë dhe i ka ordnua që të gjithë të kapën për libri në Allahot edhe së nëjtën e pegamelit sallallahu aleyhi wasallam <coughs> ka thonë Allah subhanu wa tala o ala te kuru kelle dhine të ferreku mos u boni sikora ta që i kanë bo përqaërje o khtëlefu dhe i kanë bo grupasjonë mi mba di ma gja e humul bejinat pasi që i ka arditoria Ula i ke lehu ma ababu në adhim, për shkak se ata që i bojnë grupasione, për ata ka o të dinim të madhë. Jo me të bjetë dhe u gjuhë, o të svatë dhe u gjuhë, ditër e kja me ti disa ftyra kalme shëndrit, kurse disa kalme botë zeza, fë emme ledhine svatë dhe të u gjuhuhum, sa i përket atinve të cilve ju nëzijen ftyrat, e ke fërë të mba dhe imanikum, këta kalbo kufër pasi që ju ka ardhë haku, fë dhukull adhabe bima këntum të këfurun, Allah të tash mërë në të dënimin me gjëhenem, përshka këtë kufrit që e këni ba. O e mëllë dhina bjadda të ujuhuhum, kërsa atin dhe të cilët jë shëndritin fëtyrat, fë fi rahmetillahi, këm fiha khalidun, ata janë nëmën mëshirën e Allahut, në gjënetin e Allahut në të cilin, dhe të të të shëndrojnë për gjithmorë. Ibni Gjeriri, rahmetullahi alehi, rahmetullah radiya allah anhu safiala se, se ibni abasi ka thon kure ka komentou fjalen e allahut mos u boni se që ato të cilët kanë bë grupe dhe edhe për çò ka thon ibni abasi allah subhanahu wa taala e ka urrë nu moslimanët që të bëjnë xhemat dhe xhemat janë ato të cilët polojnë me kuran dhe me sunet ja ato të cilët janë kallablak godjemat janë ata të cilët punojnë me Kur'anin dhe me Sunnet sipas asaj që kanë punuar shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe mund të janë 2 3 4 5 10 apo më shumë ose më pak E rënësishme është se nuk jenë gjematë ata që janë shumë njumër, por gjematë janë ata të cilët e praktikojnë sënetin e pejamelit sallallahu aleyhi vësallem dhe e kuptojnë si ku që janë kuptu e shok të pejamelit sallallahu aleyhi vësallem. Pra Allah subhanu ota da ka urdë mu që te bashkohëm i rëtlibrit e Allah dhe sënetin e pejamelit sallallahu aleyhi vësallem. Dhe kanë dalutë dhe të të një abasi që formohim grupacionet dhe të ndahemi. Edha ka lajmërua Allahu subhanahu wa taala se populli që kanë qenë para neve janë shkatrur për shkak se i ndan grupe. Fjala e Allahut kel ladina tafarraqu wa ihtalafu mos boni siguria të cilët kanë bën grupasione dhe janë nda e ka për thot e ka për qëllim ata janë kristianë juditë të krishterët. Ata janë juditë të krishterët për shkak se si, juditë të krishterët kanë qenë para neve dhe janë nda Kanë bërë pasione dhe janë kanë devijuat Fjale Allah tjo në të bjetë do u gju Në të sot do u gju A ditë do të shëndrisin disa ftyra Kurse do të mzinhen disa të tjera Ka thoni Ibn Abasi Saj përket atin dhe të cilive Ju shëndritin ftyrat A ta janë elisëneti dhe gjemati Janë muslimanit të cilet Janë elisën në Pulojnë me Quran dhe së net A me jësikur vetë me fjallë Për shkak se ajo sharit mëna iluzionata mos janë kërkuar. Edhe matulidit nëna iluzionat pas janë kërkuar. Edhe morgjit nëna iluzionat pas janë kërkuar. Iluzionet janë ata. Të cilët imanin në praktik e kanë ashtu sikur që e kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mir po tash me pas imanin në praktik, sikur që e kanë pas shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është e barabart me qen ekstremist. Për shkak se tash don islam Të modëruar Jo islam si ku që ka qenë kohë në pegamelit Sallallahu aleyhi wasallem Sa ju përket atinve të cilve ju shëndritin fëtyrat Ata janë elusuneti dhe gjëmati Kusë atinve të cilet ju nëzien fëtyrat Janë qafirat Dhe ata të cilet i kanë pasu e epshet Dhe i kanë pasu e bidatet Allah subhanu tala ka thonë kuran O enë hadha Sirati mustekima Kja është rruga i me drejt Fëtë të bjuhë Pasone Wa la tattabi'u ssubul iza mus hinina per grupaciona fatefarraqa bikum et cilargolin fatefarraqa bikum an sabilehi et cilargolin yoluga allah wa alaikum wa dhalikum, dhalikum wasaqum bihi me kta yu porosit allah ya ibn amenat la'alakum tatakun ndoshta ju da te ktheni pra allah subhanahu wa taala kja es rruga ime drejt pasoni do mos i pasoni rrugicat et c'tishmangi nga rruga allah subhanahu wa taala Kto bë javlona manecot Allahut. A manet na talon yeri, yeri kujdeset tjetri se ma ka lënë amanet mos t'i dha amanetin. Allahut u bë javlona amanet. Kjo është amaneti Allahut. Pra këri kujdes se si po koponi për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. La'akum te tequl Allahu yoporosit ndoshta dikush për ju ve merr mesim. Imam Muhammed e ka transmetuar një hadith ja ni Mesud radiollahu se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ni her brehirave E ka bo një vitë trash edhe gjatë, anëve gjatë edhe shmajt ka bo njësa viza të shkurta edhe të holla. Pas taj ka thonë që kja trash edhe gjatë është rruga allaut, është islami, që tëtë anëve në gjatë edhe në shmajt të holla edhe të shkurta, janë rrugit sa të shejtonit. Pra esnit gjatës, komentator të hadithit ka më thonë, rruga gjatë edhe trash ka në hadithit që dëmë të thotë se kjo rrugë nuk është ka lajt, ka punë, nuk është me thonë si pohinë sa të në islam, të shyri njën një mujë më së më batë shteti islam, mirë nëse së batë dalë një probleme, dhe të me anisë ka ljelë me shu disa sënete, pas daj me anisë edhe farësit Milan Kapak, e dikur me ranë kufërë, ja. Kërë dëmë e i në islam, dinë se rruga ashtë e madhe, ka shumë punë edhe ashtë e gatë, nuk mundi me Jam të gjitha të hola dhe të shkurta Që do më thonë se shumë let mund me hinë to Edhe për ty është ka lajt Se rruga e shkurta Për njerën është ma letë se sa rruga e gatë Dhe nefë se njerët ka marak me hinu dhe shkurta Sabash, me me dynion, sa bosh ekstremizmi dal pun me këtë dunjë, më mirë bënë murxhika përse më lecet ti me dëfjal musliman, leçi jera se nuk është mënësi. Kjo është malet. Por nëse në një mirë pa po por mëmriem në xhenneta që dush me kapa të që ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pas kësaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Krua të, të gjitha rrugicave është kan i shejtan." Qëse do thirrësh atje ti në parti tema, atje do thot atje Ima, a kjetër të, të të halë e ti në grupin te, të më Kërse në kryet rrugës e drej dhe të gjatë E gjat, të trash është libri Allahot Edha së nejti i pega mejri sallallahu sallam Ta shë gjërni A do një me shkuë të thyrësi që është libri Allahot Edha së nejti i pega mejri sallallahu sallam E rruga a gjatë Ta ke vështirë mirë për përfundimi i gjennet A po do një me shkuë rrugitave Në kryet të se cilës është ka një shejtonë që rrugë të prinë sa rruge edhe thirr për më shkuë në xhenën e paqëmes selallahu alaihi wasallam elazaya itin wa anna hadha sirati mustaqime kjo është rruga ime e drejtë fattebiu pasone wala tatbiu wala wala tetbeu subul masni pasoni rrugë rrugicat fatafarraqa bikum an sabeelihi e çetë largohuni nga rruga e allahut subhanahu wa taala do syniti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Allahu subhanu wa tala e ka qua pejamirin sallallahu sallam mëna i sëqarua këtë rrug dhe këtë din pejamirin sallallahu sallam e ka sëqarua në detale nuk ka halal që nuk e ka sëpigu asë nuk ka haram që nuk e ka ndalu ka thon pejamirin sallallahu sallam lëkad të rëktukum ala me haqët il bejda jukum lan juve mëni ledin të shën mëni vend të pastër lëndin të ndryqme Lejluha, keneheriha, në ata e ati vendi, është si kur dita, është dritë, është pastër. Kushtë do në më morë islamin, nuk ka mëserit në pështet dhe që smiron vesh. Vecë a që nuk do në më morë vesh për veti, aja është qëtër qështje. Kushtë do në më i kuptu e në qështje të nguran janë të qartë avonësënit në pejamerisë të lëdësëm. Tho pejamerisë të lëdësëm nuk hum pas këtisë qarimi vetë Apo kush lërgojt nga kjusë qarim vësht se ka me humbën? Peyameli sallallahu alai rësallem, ka thonë me një hadith tjetë. Jahudit dhe të krishtërët. Jahudit. Thot Peyameli sallallahu alai rësallem, ju ndonë shtavet e një grupe. Shtavet pre tënve ka me hien gjëhërnem, vësht njo ka me hien gjërnet. Krishtërët ju ndonë shtavet e dy grupe, një grupe ma shumë se jahudit. Çfarë kanë një prej tyre me Kamahien e Xhehenam, veç një Kamahien Xhennet. Kur sajmeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kam ndan shtatë tri grupe, veç një prej tyre me Kamahien Xhennet. Pejameri sallallahu alaihi wasallam tha se që ummet e imeti Bejamin sallallahu alaihi wasallam, datën ndan shtatë tri grupe, shtatë dy prej tyre kanë me Kamahien Xhehenam njëna prej tyre më ka mohën në xhennet. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë kush është, kush janë ata? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam el jemaa. Ata të cilët kapën për librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në transmetim tjetër ka thënë ma ana alaihi wa ashabi ata shpëton ata të cilët besojnë edhe punojnë sikur që besojë edhe punojnë. Unatash edhe shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për shkak se Edhe disa dhe, si, që një finë të jahudit dhe krishterët, një grupë për të të një në gjërnet, ata cilet kanë punuë si pas librit të vratit edhe fjalëve të musës a.s. Edhe një grupë për krishterëve h.s. Edhe një grupë për krishterëve h.s. Ata cilet kanë besuë si pas një në gjërit edhe fjalëve të jisës a.s. Edhe këta tash nuk quen më krishterë dhe jahudi, mirë po quen muslimatë. Për shkak se Musa ka qenë musliman dhe libri i Tetratit ka qenë prej Allahut, edhe Isa alayhissalam ka qenë musliman dhe libri i tij ka qenë prej Allahut. Kjo është koment i fjalës së Allahut subhanahu wa taala qethot: Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabihin man amana minhum billahi wal akhirah. Ehdit dhe krishterët ata që kanë besuar në Allah, kanë bërë vepra të mira, do u thë lejojmë prej tyre min rabbihim, ata kanë shpërblimete të mëdha të Allah, fela xofun alem ulhem yhzunun, nuk ka para ata frigas nuk do shprohen, pra nuk është për qëllim se hebujit dhe krishterët, borgjësi ska friq, ata që kanë besuar ka gabon në mira në xhennet, jo, hyn në xhennet vetëm ata të cilët kanë qenë shërbëtorë të Musës derisa ka qenë shërbëtorë të Isus Se si ka ndryshuar ska mbokufër dhe shirq, eraq tat ish deles sagard, sharia e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem nuk ka ndryshuar, kan punuar sipas shariautit Allahu dhe nuk kan pas kufur o shirq, e pasi që ka Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem dhe Kur'ani tash është bë obligim çet punojm sipas librit të, si libri të Allahut dhe sunetit e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem nëse dëshirojmë të shpëtojmë. Pra, shpëtimi është në msimin e librit të Allahut dhe sunetit e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Besimin atë që kemi mësuar, në atë shikuar pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, praktikimi asaj që kemi mësuar dhe rujtja kujdesi që mos të inkadrojmë në ndonjëne prej grupacioneve të humbura, me këto do e thellojmë lutun Allahun subhanahu wa taala, që na mëson të mësojmë Kur'anin të, të besojmë në të dhe të punojmë sipas asaj që ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Wa qulu qawli hadha wa astaghfiru lillahi li wa lakum fastaghfiruhu likulli dhanbin انه هو الغفور الرحيم